Rugăciunea a șaptea pentru Taina și porunca în fier. Doamne Isus Hristoase a toate Țitorului, Te iubim, Te săvim și Te rugăm, rostește pentru noi porunca Ta, veniți că iată toate sunt gata, ca să trăim cuvântul care s-a rostit. Felicit este cel ce va plânzi în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, stăvârșește în noi minunea minunilor și tainele și trăirea contemplației când vii în inima noastră. Verși în noi puterea și lucrarea ta când intri în biserica sufletului nostru, pentru că ai zidit-o prin cuvântul tău cel Dumnezeiesc. Ca să locuiești și să petreci în noi, cu însă-și trăimea cea nesfârșită în putere și de viață păcătoare. Să ne întărești, să ne dai sfânta rază, să ne luminezi mintea, să te dai pe tine însuți ca o minune, să faci din sufletele noastre să laș al tău, să rămâi nemărginit în putere, nesfârșit în înțelepciune și pricepere, pentru că cerul este tronul slabei tale. Și pământul așternut al picioarelor tale. Minunea este că așa iubești sufletele noastre, încât le faci părtașe la bunătățile mai presus de ceruri. Ne încredințezi marile tale taine, căci mirvărsat e numele tău, atunci când minunea ta ne-ai descoperit. Eu sunt pâinea vieții. Dar mai ales, eu sunt lumina lumii. Cel ce vine la mine nu va umbla în întuneric. Sau, eu sunt păstorul cel bun. Cu râvna, credința și iubirea ta ne